سورہ مدثر کې د آیات مبارک شپګشتم نا نوې درس ته ساوسلیه سقر زرد چوردن نب خدا کافرن سقر تھا اذ جهنم پنومنو کی اونم ده سقر و ما اذرا کما سقر سشی پو اکو تاسو لر ایزمہ حبیبا ما سقر چسقر سشیدے لا تبقی ولا تذر باکین پریزی غوخی لر ولا تذر او ناڈوکے باکی پریزی او ماناو لماو دا سکڑی اے دنیاوی اور خوچ پا بدن لگی سووج ډوکی لهرسسی سړی مړ شويخوالته خو مګنی شته نو غښه به اوځې بیا به خبره اډوکی له ورورسسیږي خو مګ به لا تووبقیې یو یو معنا دو م لا توبقی باکین نه پریزی او ش مګررحله کو او ولا تذر او بين فریزی حالا مگر واپس کی گی اے دنیا ی اور سوزول کای خو واپس کول نکای آج اوس وجی نو بیا بو واپسی اهلی علم الکری پیا ورس کے با او یازر کرت شرم نے بدلی گی مخدر لثیر و یبدل نا جلودہم موږبور ته سرمنې بلیکو او بعض خلکو اشکال کړی چې دی سرمنې خوګونه کړړی وه نو دا بله سرمنې جرال هغې س کړي جوړ کې سو و تبدیل دی له وي لکه ته ضررګر ل یاره داګته راله بلهکه نه هغې در ل بکه که بله ده د یویوتې پهځې بل جوړکو نو دغه به خو بدلله کې کپ نو شي په خبره هغه زردي وړي و دا اوسوکه دارا لگا دی رگو بدل کا او دی شکل بدل کا لا تبقی باقین پریزیو شے مگر تباکیئے ولا تذر او بیا حلاک پریزی بلکی واپس کئیئے لوواحت للبشر سوزا ان کے دے سر من لرا اے بشر د بنی آدم دی پټ کی تا وای سو زون کده پټ کی یا بشر پخپلمانانه سو زون کده بشر لرا علیہ 91 او پدی سقر جهنم باندې نل اس فرشتي مقرری دی نو کفارو چې نل سو عدد اوریدو خنداګانی شورو کی اے د اسلام د قران او د الله د حبیب پس او ای خبرو پس خنداګانی کول دا ځان له جدای او کفر زان بګره ساتي ځنه خلک په دین غب شپ لګای کچا پټو کو کې دین پر او خاندلو کو پسمه او خاندل سکی دی په دی کافر کی ځکه قران او سنت او دین خدا نه دی چې ته په دې ډرامه کې او مسخریبه کې او دی پوره بټو کې کی کې اید دین اللہ سو ملائک و پوری مسخری کولی اللہ وی وما جعلنا اصحاب الناری ندی گر ظولی منگ خاوندان دور اغز موارد دیور مگر ملائک وما جعلنا عدتهم او ندی گر ظولی منگ شمیر ددوی ایلہ فتنة مگر امتحان و ازمائش لِلَّذِينَ دَاغَ کَسَانُ دَ دا پَارَ کَفَرُو چِ کَافِرْدِی لِيَسْتِقِنَ الَّذِينَ آدِي دَ پَارَ چِيَكِنُ كِي هَغَ کَسَانُ اُوتُ الْكِتَابَ چِوَرْ کَرِشَوِ دِي كِتَاب مَخِكِ کِتَابُنُو كِمْ ذِكُرُو چِ جَهَنَّم بَانِنُ الَّسْمَ لَائِكِ دِي وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُو او زیادت کیا هغه کسان لره شيمان روړې ایمان نورم ایمان ولا يرث اولذینا او شکون کی هغه کسان او تل کتاب چر کړه شوه د کتاب او المؤمنون او مؤمنان وليقول الذين اودید پارچو اي حق کسان فی قلوبہم مرضن چې زرنو کې مرض دے شک دے والکافرون او کافران ماذا اراد الله تسشی اراده لر لذا الله بهذا مسلک پذیبان د مثال بیانولنا کدالک دارنگی و دل اللہو گمراکی اللہ من یشاو چالچو غواڑی او خوخیشی و یهدی من یشاو او ہدایت کئی چاہتچو غواڑی و ما یعلم جنود ربکا او نپویگی پلخ کرو درفستا اللہو مگر یو اللہ اے د ملائک دمر ته داد دے چې د الله حبیب او نور پیغمبرانو تم دای دا دشمیر پته نشتا یو الله خبردار دے چې څومره ملائک دي و ما یعلم جنود ربک الاهو او نپيگی پلخ کرو درب استا او د غیب پشمیر الاهو مگر د غی والله وما هي نذرا سقر الا ذكرا للبشر مگر نصیحت دفارد بني ادم و صلى الله تعالی علی محمد علی